Rókaúr úr kalandjai Sok könyvet írtam kedves szereplőkről. Most a változatosság kedvéért a nem kedvesekről fogok írni. Az a nevük, hogy Borz Béla és Róka úr. Róka úr kicsit se volt szerethető. A nyulak utálták. Fél mérföldről érződött a szaga csavargó természete és szúrós bajsza volt. Soha nem lehetett tudni, hol bukkan fel legközelebb. Az egyik nap a reketyésben lakott egy rőzseházban, halára rémisztve szegény ugri benyami napót és családját. Másnap egy fűzfa üregébe költözött át a tópartjára, ilyenkor a kacsák és a vízipatkányok közt volt nagy az ijedelem. Télen és koratavasszal a bikahalom oldalába vájt rókajukban szokott tartózkodni, az apkása a hasadék szomszédságában. Róka úrnak több háza is volt, de roppant ritkán tartózkodott otthon. A házak azonban általában nem voltak üresek, miután kiköltözött, mert Borz Béla sokszor beköltözött a helyére, és persze nem kért hozzá engedélyt. Borzbél a zömök és kövér volt, a szőre érdes, a lába csámpás, az életmódja pedig fölöttébb visszataszító. Felfalt ő mindent, a fészkeket, a békákat, a kukacokat, éjjelente a holdfényben csáskált és folyvást a földet túrta. Büdös és mocskos ruhában járt, és mivel nappal aludt, reggelenként csizmástól dölt az ágyba, és ez az ágy, mondanom sem kell, általában rókaúré volt. Nos, ez a borzbéla néha ráfanyalodott a nyúlhúsra, de kizárólag az egészen kicsi sütött pitét, és csak olyankor, ha nem jutott más élelemhez. Borzúr jóban volt Ugri Benyami napóval. Közösen utálták a galád vidrát és az undokróka urat. Amikor találkoztak, leginkább ezekről a kellemetlen témákról beszélgettek. A ugriapón már erősen meglátszott a kor, most éppen a tavaszi napsütésben üldögélt az ürege előtt, meleg sállal a nyakában és nyúldohány szívott pipából. Ugri a pó a fiával, nyuszi Benjaminnal, és a mennyével, tapsival, meg az újszülött kicsinyekkel élt együtt. Most ő vigyázott a kicsikre, mert Benjamin és a felesége épp nem voltak otthon. A kis nyúlfiaknak nemrég nyílt ki a kék szemük, és még csak rúg kapálni tudtak. Finom, puha nyúl és széna ágyon feküdtek egy sekély gödörben, a nyúl szomszédságában. És itt meg kell mondanunk az igazat, az öreg ugri nagyapó egészen megfeledkezett arról, hogy a világon vannak. Ő csak üldögélt a napon, és közben szívélyesen beszélgetett Borz Bélával, aki épp arra járt, a hátán a zsákja, a kezében egy kis ásó, és voltál a pár vakon csapda is. Keservesen panaszkodott, hogy milyen keveset tojtak idén a fácánok, és róka urat vádolt a vadorzással és rablással. Arról nem is beszélve, hogy amíg ő a téli álmát aludta, azok a gonosz vidrák az összes békát felfalták. Két hete nem ettem rendes ételt, panaszolta. Már a hikoridióra is ráfanyolodtam. Végül még vegetáriánus leszek, és a saját farkamat fogom megenni. Ez rossz vicc volt, de az öreg nyúl jót mulatott rajta. Már csak azért is, mert a borzt kövér volt, és kedélyesen mosolygott. Addig-addig nevetgélt, amíg be nem hívta borzbélát egy szelet magtortára, és hogy kóstolja meg hozzá, Tapsi lányom finom kankalin borát, úgy, hogy a borz fürgén benyomakodott utána az üregbe. Ugria akkor újabb pipára gyújtott, és megkínált a borzbélet egy káposzta levél szivarral, ami olyan erős volt, hogy a borz még szélesebben vigyorgott tőle. Az üreget lassan megtöltötte a füst. Az öreg ugri hol köhögött, hol nevetett. Borz Béla pedig rendületlenül vigyorogva pöfékelt tovább. A káposzta füst végül olyan sűrű lett, hogy Ugri köhögés közben lehunyta a szemét, és csak akkor ébredt fel, amikor Tapsi és Benjamin hazatért. És jaj, nem csak Borz Béla tűnt el, de az összes kis nyúl is. Ugri Apó nem merte bevallani, hogy beengedett valakit a házba. A borz viszont lehetetlen volt letagadni, ráadásul a nagy kerek lábnyomok is látszottak a homokban. Rettenetesen szégyelte magát. Tapsi kétségbeesésében a fülét tépte, aztán nekiugrott ugri a pónak és megpofozta. Benjamin pedig azonnal a borz nyomába erett. Nem volt túl nehéz dolga, a borz nyomok tisztán látszottak az erdőbe vezető kanyargós ösvényen. A borz feltúrta a mohát és a madár sóskát, máshol meg mély lyukatásodt szarvas gomba után kutatva, ide egy vakoncsapdát is elhelyezett. Egy kis patak folyt keresztül az úton. Benjamin könnyedén átugrotta. A borz széles lábnyomai jól látszottak a sárban. Az ösvény egy tisztáshoz vezetett, tele volt a kivágott tölgyek újra kihajtó tönkjeivel és kék vad játszintal. De Benjamin nem a virág illattól hőkölt vissza. Róka úr kidőlt bedől viskója állt előtte, és most kivételesen a házura is otthon volt. Nem csak a róka tanúsította ezt, hanem egy vékony füstsík is, ami a kémény helyet használt Lukas alól kanyargott elő. Benjamin leült és gondolkozott. Remegett a bajsza izgalmában. A házban valaki leejtett egy tányért és káromkodott. Benjamin hanyad homlok menekült. Meg se állta, az erdő túl felére nem ért. Minden jel szerint borz Béla is erre tartott. A fal tetején is sáros borznyomok látszottak, és a tüskén fennakadva egy daróc foszlány lengett. Benjamin átmászott a falon, és egy mezőre jutott. Talált egy egészen friss vakon csapdát. Ez szerint még mindig jó nyomon jár. Lassan estébe fordult a délután. A nyulak mindenhonnan előjöttek friss levegőt szívni. Benjamin meglátott egy kék kabátos nyulat, aki pittypangot szedett. – Nyul, Péter, de jó, hogy látlak! – kiáltott oda neki. A kék kabátos nyúl felágaskodott, és a fülét hegyezte. – Mi a baj, drágarokon? – ismerte fel az unoka öccsét. – Macska elől menekülsz? Vagy hugót láttad? – Nem, nem, nem! – bezsákolta a családomat. – Ő volt az, ő, Borz Béla! Nem láttad valahol? – ha ja, hogy ő! – És hányat? mond csak! – Heted, drágarokon, és mind a heten ikrek. – Ugye itt ment el? Mondd meg gyorsan, könyörgöm! – de igen, itt járt, tíz perce sincs. Azt mondta, kukacokat visz, de már akkor is gyanús volt nekem, mert a kukacok nem tudnak kalimpálni. Merre, merre tartod, drága Péter? Voltál egy izgőmozgó zsák, és láttam, hogy lerak egy csapdát, várj csak, vágy, hadd gondolkozzam. Addig meséld el, mi történt. És Benjamin elmesélte. Ugri a pókám szégyent hozott őszfejére ezzel az ostoba hiszékenységgel, tapintott a lényegre Péter. De két dolog is reményre ad okot. Az egyik, hogy a családod él és kalimpál. A másik, hogy Borzbéla már evett valamit, úgyhogy van remény, hogy aludni tér, és reggelire tartalékolja őket. Merre ment? Törtöztes magad, drága rokon! Bízhatsz bennem, oda vezetlek! Mivel Róka úr a viskójában tartózkodik, egész biztos, hogy Borzbéla a másik rókaházba ment, a bika halom tetejére. – Azért is vagyok biztos ebben, mert felajánlotta, hogy bármilyen üzenetet átad Pamacs hugomnak, ha arra jár. Pamacs egy fekete nyúl felesége lett, és elköltözött a dombra. Péter gyorsan eldugta a pitypangokat, és csatlakozott az aggódó atyához, aki ekkorra már reszketett, mint a nyárfa levéle. Átszaladtak a mezőkön, és nekivágtak a domb hátnak. Jól látszottak a borznyomok. – Úgy látszik, itt már gyakran letette a zsákját, és megpihent. – Szörnyen fáradt lehet már, és mi forró nyomon vagyunk, a bűzből ítélve. – Fúj, mi csoda alak! – morogta Péter. A nap ferdén melegen sütött, a legelők ragyogtak. Félúton felfelé meglátták pamacsot, a háza ajtajában üldögélt, körülötte négy vagy öt süldő nyúl zsinatolt. Az egyik fekete volt, a többi barna. Pamacs is látta Borz Bélát, de csak messziről. Megkérdezték tőle, otthon van-e a férje, de Pamacs nem válaszolt, hanem csak elmondta, hogy látta, Borzbél a kétszer is pihenőt tartott, és hogy feléjük is bicentett. Aztán a zsákra mutatott, és valósággal összegörnyett a nevetéstől. Siessünk, Péter, mindjárt megsütti őket, szaladjunk! Kezdett kiabálni Benjamin. Folytatták az utat felfelé. Bizony, hogy otthon volt a férj, észrevettem a fekete fülehegyét. Túl közel élnek a sziklákhoz, hogy összemerjen veszni a szomszédaikkal. Gyerünk, Benjamin! Lelassítottak, amikor a bika értek. Az össze-vissza sziklák közt fák nőttek, és egy nagy hasadék alatt ott volt Róka úr egyik háza. A meredés szélén állt, bokrok és sziklák menedékében. A nyulak fülelve osontak odáig. A ház olyan volt, mint egy barlang. Egy börtön és egy rozzant ól keveréke. A zárt ajtó erős volt és áthatolhatatlan. Az ablaküvegek vörösen izzottak a lenyugvó abban, de a konyhában nem égett a tűz. Megrakták már száraz gajakkal, ez odakintről is látszott, amikor a nyulak bekokucskáltak. Benjamin felsóhajtotta meg könnyebb üléstől. Az asztalon azonban, olyan előkészületeket látott, amelyektől kilelte a hideg. Egy hatalmas kék mintás piteforma áltott, egy nagy tálaló villa és kés, meg egy húsbárt. Az asztal másik vége meg volt terítve egy kettéhajtott terítővel, azon tányér, pohár, kés, villa, só, mustár, és a szék is ott volt. Vagyis minden készen állt az egyszemélyes vacsorához. A házban egy lélek sem mozdult, sehol egy kis nyúl. A konyha üres volt és csendes, még az óra is megállt. Péter és Benjamin az ablakhoz nyomdák az orrukat és a szemüket mereztették, hogy valamit lássanak a félhomályban. Utána megkerülték a házat a sziklák közt. A házfalak itt nedvesek és dohosak voltak. A indák benőttek mindent. A két nyúl megborzongott. Jaj, szegény ártatlan kicsikék, micsoda szörnyű hely ez! Vajon látom-e még őket valaha? sóhajtott a Benjamin. Odalopóztak a hálószoba ablakhoz. Zárva volt akár a konyha ablaka, de látszott, hogy nemrég valaki felfeszítette. A szakadt pókhálók közt sáros nyomok égtelenkedtek a párgányon. Olyan sötét volt odabent, hogy a nyulak eleinte semmit sem láttak, hangot viszont hallottak, mély reszelős horkolást. Ahogy a szemük hozzászokott a sötétséghez, látták, hogy a paplan alatt valaki alszik rókaúr ágyában. – Nézd, csizmában van! – suttogta döbbenten Péter mint már a hidegrázta és elhúzta onnan az unokatestvérét. Borzbéla Borz Béla egyenletes horkolása továbbra is hallatszott az ágy felől. A nyúlfiaknak semmi nyoma. A nap lement, az erdőben huhogni kezdett egy kúvik. A lábuk alatt temetetlen csontok hevertek. Nyúlmaradványok, koponyák, csirkelábak, csupa rettenet. Irtózatos hely volt, sötétben főleg. Visszamentek a bejárat felőli oldalra, és sokáig erőlködtek, hogy elhúzzák a konyha ablakreteszét. Még egy rozsdás szöget is bedugtak az ablakrésbe, hogy kifeszítsék, de hiába. A sötétben még tehetetlenebbek voltak. Ott ültek összebújva az ablak alatt, hallgatóztak és suttogtak. Fél óra sem telt el, és a fák felett megjelent a hold. Kereken, hidegen és tisztán sütött, Látszott a ház meg a szikla, a fény beáradt a konyha ablakon. De jaj, híre hamba sem volt a kis nyulaknak. A holcsugárban látszott bent egy kis ajtó a falban, a tűzhely mellett. Egy régi módi ha vasajtaja volt, olyané, amit még rőzsével fűtöttek. És akkor Péter és Benjamin észrevett valamit. Ahogy megzörgették az ablakot, a szemközti kis vashajtót is megzörgették oda bentről. A kis nyulak éltek. Oda voltak bezárva a kájhába. Benjamin iszonyú izgatott lett, csoda, hogy fel nem verte Borz Bélát, aki továbbra is öblösen horkolt róka urágyában. Sajnos a nyulak öröme nem tartott sokáig, nem tettek semmit. Az ablak továbbra is zárva, és a kis nyulak hiába voltak életben, nem tudtak kiszabadulni. Olyan kicsik voltak, hogy még mászni sem tudtak. Némi suttogó tanácskozás után Péter és Benjamin arra jutottak, hogy ásnak egy alagutat. Neki is láttak a földmunkának, egy kicsit távolabb a háztól. Bíztak benne, hogy valahogy bejutnak alulról. A padlója olyan mocskos volt, hogy kívülről lehetetlen volt megmondani, hogy vert padló e vagy kőlapok fedik. Órákon át csak ástak és ástak. Egyenesen haladni nem tudtak a sziklák miatt, de mire véget ért az éjszaka, már a konyha alatt voltak. Benjamin a hátán feküdt és egyre csak kapart fölfelé. Péter körme egészen elkopott az ásásban. Az üreg szájától hort el a homokot. Péter elújságolt a Benjaminnak, hogy reggel van, épp kell fel a nap, és azt is, hogy a szajkók nagyon rikácsolnak az erdőben. Benjamin előbukkant a föld alól, és kirázta a homokot a füléből, aztán megtisztogatta a mancsával az arcát. A nap egyre melegebben sütött a dombtető felől. Odalent a völgyet fehér pára fette, kilátszott belőle a fák aranykoronája. És akkor a ködlepte mezők felől hirtelen felharsant egy szajkórikoltása, és utána rögtön a róka haragos csaholása. Ez már sok volt a szegény nyulaknak. A legostobább dolgot cselekedték, amit csak tehettek. Berohantak az új, de túl rövid járatba, és meglapultak a mélyén. Pont Róka úr konyhapadlója alatt. Róka úr pedig jött felfele a bikahalom oldalában. Szörnyű rossz kedve volt. Először is eltörte azt a tányért. Ő volt a hibás, de finom porcelántányér volt a legutolsó abból a készletből, amit még a nagymamájától, a vén rókánétól örökölt. A legyek is nagyon csípték. Aztán meg nem tudta elkapni a fészkén azt a fácánkotlóst, és be kellett érnie az öt tojással, abból is kettő záp volt. Na, ilyen egy pocsék hészaga. Amikor Róka úrnak rossz kedve volt, mindig újházba költözött. Először a fűzfaházhoz ment, de az beázott, ráadásul a vidrák döglöt halathagytak a fa alatt. Róka úr nem szívlelhette más maradékát. Ahogy haladt felfelé a hegyen, egyre sötétebb lett a hangulata, mert észrevette a borz járás csalhatatlan jeleit. Senki más nem forgatja fel olyan mohóna mohát, mint borz Béla. Róka úr dühösen csapta a földnek a botját. Tudta, hol van most a borz. Még idegesebb lett attól, hogy a szajkó kitartóan követte. Fáról-fára röppent és pörölt, és közel-távol minden nyúl tudta már, hogy egy macska vagy róka jár a birtokon. Egyszer a madár visítva csapott le a feje mellett, Róka úr kaffantva kapott utána. Lassan, vigyázva közelítette meg a házat, és elővette a nagy rozsdás kulcsot. Felborzolódott bajusza alatt cimatolt. A ház zárva volt, de Róka úr tudta, hogy sem üres. Elfordította a kulcsot az árban, odalent a nyulak hallották, ahogy nyílik az ajtó. Róka úr belépett. A látványtól, ami Róka urat a saját konyhájában fogadta, Róka úrnak felfort a vére. Ott volt Róka úr széke, Róka úr tányérja, kése, villája, mustárja, sótartója, sőt terítője is, amit szépen összehajtva a szekrényben hagyott, kétségtelenül egy vacsora vagy reggeli kellékei, amit az a gonosz borz Béla maga akart itt elfogyasztani. Erős földszak terjengett, és mocskos borszag, ez szerencsére elnyomta a nyúlzagot. Róka urazonban most nem erre figyelt, hanem a hangra, a fűrészelő, lassú, mély horkolás egyenletes hangjaira, az ő saját ágyában. Belesett a félig nyitva hagyott hálószoba ajtón, aztán sarkon fordult, és kirohant. Szúrós bajsza szétállt, a galléria pedig felmeredt a haraktól. A következő húsz percben Róka úr hol beosont a házba, hol villám gyorsan visszavonult. Fokozatosan egyre bejjebb merészkedett, amíg végre el nem jutott a hálószobáig. Amikor kint volt, dühében a földet kaparta, de amikor bent volt, visszariadt a borz fogsorától. Borz Béla a hátán feküdt, elnyílt szájjal, szélesen vigyorogva. Nyugodtan szuszogott, békésen horkolt, ám az egyik szeme résnyire nyitva volt. Róka úr kiberohangált a hálószobából, kétszer behozta a sétabottyát, és egyszer meg a tűzpiszkálót. Végül mégis mást gondolt, és kivitte mindkettőt. Amikor a tűzpiszkáló után visszatért, Borz Béla egy kicsit ferdébben feküdt, de úgy tűnt, még mélyebben alszik. Végtelenül lomhalény volt, és egy cseppet se félt Róka úrtól. Egyszerűen túl kényelmesen feküdt, és túl lusta volt ahhoz, hogy megmozduljon. Róka úr ismét visszatért a hálószobába egy szárító kötéllel. Egy percig csak állt, nézte a borzot és figyelte a horkolás ritmusát. Harsány volt, de hitelesnek tűnt. Róka úr ekkor megfordult, és az ágynak háttal kinyitotta az ablakot. Az ablak megnyikordult. Róka úr villámgyorsan hátrafordult. Borz Béla, aki ekkorra már kinyitotta az egyik szemét, azonnal visszacsukta. Azzal tovább horkolt. Róka úr viselkedése furcsa volt, és ő maga is ideges, mert hogy az ágy az ablak és az ajtó között volt. Résnyire nyitotta az ablakot, és a kötél nagy részét kicsúsztatta az ablakpárkányra. A másik felét a végé jókora kampóval a kezében tartotta. Borz Béla lelkesen folytatta a horkolást. Róka úr megint megállt, és nézte. Aztán ismét kiment. Borzbéla kinyitotta mindkét szemét, a kötérre pillantott és vigyorgott. Róka úr kiment az ajtón, hátra a ház mögé. Útközben belebotlott a friss üreg mellett a földhányásba. Ha tudta volna, kirejtőzik alatta, rögtön kirángatta volna a nyulakat. Sőt, a konyhában még be is szakadt a járat a lába alatt. Péter és min feje mellett, de szerencsére azt hitte, ez is a borzműve. Elvette az összetekert kötelet a párkányról, egy pillanatig hallgatózott, aztán a kötelet egy fához csomózta. Borzbéla Béla fél szemmel figyelte őt az ablakon át. Nem értette a dolgot. Akkor Róka úr merített a forrásból egy nagy vödör vizet, és kínlódva becipelte a konyhánát a hálószobába. Borsbél Béla szorgosan horkolt tovább. Róka úr letette a vödröt az ágy mellé, aztán megfogta a horgos végű kötelet, egy pillanatra megállt, és figyelmesen megszemlélte az alvót. Roppant harsányan horkolt, de már nem vigyorgott annyira. Róka úr csendben felmászott a székre az ágy fejénél. A lába így veszélyesen közel került az éles borz Felnyújtózkodott, és a horgot átvetette a baldahinos ágy gerendáján, ahonnan a függöny szokott lógni. Róka úr függönyei a szekrényben várták összehajtogatva a gazda visszatértét, a bársony ágytakaróval együtt. Ezért volt Borz Bélán mindössze csak egy paplan. A billegő széken állva Róka úr még egyszer rápillantott. Első rangú albókája van, azt meg kell adni. Úgy tűnt, semmi sem ébresztheti fel, még a feje felett lengedező kötél sem. Róka úrnak sikerült lemásznia a székről. Most a vödörrel a kezében próbálta megismételni a mutatványt. Fel akarta akasztani a horogra, borzbél a feje fölé, a féle hideg amit kívülről működtethet a kötéllel. Ám de, mivel piszka verte meg a sors, hiába volt haragos a természete és szúrós a bajsa, egyszerűen képtelen volt felemelni a nehéz terhet a horogig, majdnem feldőlt székestől. A borz vértolulásos horkantásokat hallatott, és a paplan alatt kicsit megrándult a lába, de minden jel szerint továbbra is aludt. Róka úr szerencsésen földet ért. Egy ideig gondolkozott, aztán a veder tartalmát egy mosdótálba és egy kancsóba öntötte. Az üres vödört már elbírta, imbolyogva bár, de végül sikerrel fel is akasztotta a borz feje fölé. Még ilyen hét volt. Róka úr le is felmászott a székre újra meg újra. Mivel nem tudta egyszerre felemelni az egész vizet, egy teljes kancsóval merte tele apránként. A vödör egyre telt, úgy lengett már, mint egy inga. A víz időnként mellé folyt, de borzbéla Béla rendületlenül horkolt tovább, csak a fél nyílt kirésnyire. Róka úr erőfeszítéseit végül siker koronázta. A vödör megtelt, a kötél megfeszült az ágy felett, és a vége az ablakon át a kertifához vezetett. – Jól elázik a hálószobám, de ez egyben aféle nagy takarítás is – mondta magában Róka úr – sem tudnék másképp ebben az ágyban aludni. Róka úr még vetett a borzra egy pillantást, aztán kiosont. A kertbe ment, becsukta a bejárati ajtót. A nyulak hallották a lépéseit a rejtek helyükről. Róka úr kirohant, megkerülte a házat, hogy kioldozza a kötelet, és az egész vödör vizet borz béla nyakába zúdítsa, és már előre örült magában. – Lesz meglepetés, ha erre ébred! – Alig, hogy kitette a lábát, Borzbéla felkelt. Gyorsan összegöngyölte Róka úr fürdőköpenyét, és az ágyba halmozta, oda, ahol korábban feküdt. Azzal ő is kiment, még szélesebben vigyorogva. A konyhába tartott, tüzet gyújtott, és feltette a a vizet. Egyelőre nem törődött azzal, hogy megsüsse a nyulakat. Amikor Róka úr a fához ért, meglátta, hogy a teli vödör súlya alatt a kötél úgy megfeszült, hogy a bogot nem lehet már kioldani. Kénytelen volt a fogát használni. Több mint húsz percig csócsálta, amíg sikerült errágnia, de akkor a kötél olyan gyorsan engedett, hogy majdnem kirántotta a fogát. Hátrabucskázott. A házban nagy zuttyanás és locsanás hallatszott, aztán a guruló vödör zörgése. Ordítás viszont nem. Róka úr nem értette a dolgot, mozdulatlanul ült és feszülten figyelt. Aztán belesett az ablakon. A víz csöpögött az ágyról, a sarokban látszott a felfordult vödör. Az ágy közepén a takaró alatt ott volt egy kilapult és lucskos valami. A közepén, ott, ahol a hasnak kellett lennie. Egészen be is horpadt. A feje is a takaró alatt volt, és nem horkolt többé. Semmi sem mozdult. Csak a matracról lecsorgó víz hangját lehetett hallani. Róka úr fél órán át nézte A szeme ragyogott. Aztán erőre kapva odament, és vakmerően megkocogtatta az ablakot, de a halom nem mozdult. Igen, semmi kétség, a dolog még jobban sült el, mint tervezte. A vödör eltalálta a szegény öreg borzbélát, és agyon csapta. Na, most majd a saját gödrébe fogom elásni azt a perna hajdert, morogta róka úr. Aztán kihozom az ágyneműt, a napon majd megszárad. Kimosom az terítőt a napra viszem, hat fehér edjen. A takarót ki kell akasztani a szélbe, az ágyat pedig fertőtleníteni és a ágy ágymelegítővel megfüstölni, aztán... Forró vizes palackot bele, hogy megszáradjon. Veszek puha szappant, és majonfejes mosószapant és mindenféle szapant és mosószódát, és kefét és rovarírtót és karbolt is a szag ellen. A nyomát is ki kell füstölni kéne. A konyhába sietett, hogy kihozza az ásót. Először a gödöröt engedtem el, aztán kirángatom azt a perszónát a takaró segítségével. Kinyitotta az ajtót. Borz Béla, ott ült Róka úr konyhaasztalánál, és Róka úr teáskannájából teát öntött Róka úr teáscsészébe. Teljesen száraz volt és roppant jó kedvű. Elvigyorodott, és a tűzforró teával teli csészét hozzávágta Róka úrhoz. És akkor Róka úr nekirontott borzbélának és borzbéla dulakodni kezdett vele a széttört cserepek között. írtózatos csetepatét tört ki a konyhában. Lent a nyulak minden bútorzuhanásnál attól féltek, hogy beszakadt felettük a padló. Kimásztak a folyosóról, kint elbújtak a sziklák között, és aggódva hallgatóztak. A házban rettenetes ricsaj volt. A tűzhelybe zárt nyulfiak reszketve riadtak fel. Talán jó is volt, hogy be voltak zárva. Minden felborult, a konyha kivéve, és minden összetört, kivéve a kandalló párkányt és a kandalló rácsát. A porcelánokat dirib darabra taposták. A székek széttörve, az ablak betörve, az óra nagy robajja zuhant a földre, és marok szám Róka úr szőke bajsza. A vázák leestek a kandallóról, a dobozok a polcról, a teáskannal leszakadt a horogról. Borsz a belelépett egy üveg várba. és a kannából Róka úr farkára ömlött a forró víz. Amikor a teafőző lezuhant, épp a vigyorgó Borsz a kerekedett felül, és akkor úgy görgette ki a kony a a rókát, akár egy farönköt. A vicsorgás és morgás odakűn folytatódott, harapva és kapfogva gurultak a ládomboldalon, a szúró sziklák között. Az már biztos, hogy ezentúl még jobban utálják majd egymást. Ahogy távolodott a veszedelem, nyúl Péter és Benyámin előlopózott a bozódból. Rajta, rohanj be, benyamin. Szaladj és hozd ki őket, én majd az ajtónál örködöm! Bennyamin még mindig rémült volt. Jaj, de mi lesz, ha visszajönnek? Nem jönnek vissza, de visszajönnek. Hú, milyen rémesen káromkodnak, biztos lezuhantak a kőfarról. Bennyamin még mindig tétovázott, de Péter bíztatta. "Sies, nem lesz semmi baj, sugd be a kályhajtaját, és akkor észre se veszi, hogy nincsenek ott. Micsoda izgalmak zajlottak Maróka úr konyhájában. Otthon a nyúlüregben ez alatt nem volt ilyen mozgalmas az élet. Miután végigveszekedték a vacsorát, Tapsi és az öreg Ugri átvírasztották az éjszakát, aztán reggelinél megint egymásnak estek. Ugriapó már nem tagadhatta tovább, hogy idegent engedett be a nyúlházba, de nem volt hajlandó válaszolni a menye kérdéseire és vágyaira. Nagyon rossz kedvűen telt a nap. Az öreg ugriapó logó orral a sarokban egy szék menedékében. Tapsi elvette tőle a pipáját, és a dohányt is eldugta, és teljesen felforgatta a házat, mert vad nagy takarításba kezdett, hogy elterelje a gondolatait a bajról. Épp most végzett mindennel. Az öreg ugri még mindig a szék mögé húzódva azon szorongott, hogy vajon mi következik még. Róka úr konyhájában a romok között Bennyamin óvatosan lépkedett a tűzhely felé, körülötte kavargott a por. Kinyitotta az ajtót, körbetapogatott, és valami meleg mozorgást talált. Óvatosan kiemelte a zsákot, és kirohant nyúl Péterhez. – Megvannak, mehetünk már, vagy bújunk el inkább? – Péter hegyezte a fülét. A csatazaj még mindig távolról hangzott az erdőben. Öt perccel később két kimerült nyuszi botorkát lefele a füvön a bikahalom oldalában, félig emelve, félig húzva kétfelől egy nehéz zsákot, ami megmegzökkent a földön. Szerencsésen hazaértek, és lelkendezve bújtak be a nyúl hogy örült tapsi, és hogy megkönnyebbült az öreg ugri, ahogy Péter és Benjamin diadalmasan megjelent a kicsikkel. A nyúlfiak törődöttek voltak, és roppant éhesek. Megetették, és ágyba dugták őket. Hamarosan rendbe jöttek. Ugriapó kapott egy új, hosszú szárú pipát és egy adag friss dohányt. Az öreg meg volt sértődve, de azért elfogadta. Megbocsátottak a nagyapónak, és mindannyian vacsorához ültek. Ezután Péter és Benjamin elmesélték a kalandjaikat, de mivel nem várták ki a végét, sajnos azt nem tudták megmondani, hogyan is végződött az összecsapás Borz Béla és Róka úr között.